Egunon tzuri? Egunon bai Eta joan den haste eh, jakin dugu eh, Sueten bat martxan zela Sirian eh, Ojoitaztengu Sirian badela kurdistanen parte bat joia ba deitzen den eh, Gune hori Suetena berri on bat da eh, Ango kurduen beti Buen du, bensatzen zuetena Beti dela, beti dela ai, Onura garria Aitzenetik ai, ai, esan ez Gantzatzen dena Engo kurduek errojaba edo, edo bueno, korroiabak, ez du beste egiten nahi, ez da da mende balde ez, bueno, akasokok egualde diparraldera ditzen dugu bezalara biltzen daan, duak urzizten mende baldea, duziriak urziztenek, e, e, esan nahi duena, zuetena, kasu horretan, e, oso oso gutxi egiten dio e, errojabaritzen da, gehienetan, e, iziz edo da es, Estatu islamiko izandako e, izenko etsaai hoi hori parez pare eta e, eta suetena e, elkartorri espeta okio ez, beraz e, hor Gerra garrak ez duetenik. nordun e, bai badago gero mendebalde alepu inguruan eta dagoden ekurduentzat bai e, hor borrokak badirudin, eurri handi gaten etendirela, e, batak eta besten orkako salaketaren mazatudu este gona ere, baina Rosako zati handienean e, parez pare dutena, estatu islamiko, eta esta, eta beraz e, borreztu eraginik. Mm, azken hastetan, e, erasuak izan tiren, ere Turkiaren partetik, e, Sirian bertan, horiak e, gelditu dira sueten horrekin? Ez, ez, eta, eta salat izan dutena, ez horre eh okerrerere egin izan duela ez hor bastegoyen nolabait ez Turkia Turkia sutu zuen ekintza bat egonduela eria bate da gente horrezun eh herri bat hartu eta nolabait guruen kontrabetzen iru kantaritatik bi E, bat lotu egin zituztan, ezte labiatu arabiera alabiraz, girez pikur eta hori hartzeak, e, bueno, ba, asarra ekarri zuen, eta eta berriki, bat ezta egiten egun edo, e, ba, estatu islamikoen eraso, ustekabeko eraso batean gondarri horrena horka, lortu dute e, eraso zailak uxatzea, edo, bueno, ba, batzuk hil eta, eta bar, baina saiz salatu dute, eraso ez dela, e, iziz noletik etorri bakarrik, baizik eta e, Turkiakun mugatik ere etorri dela, eta Etarege jaagokurduek eh, koordinazio ere eh, salatu dutemarriz ere,ite no, eh, eh, Turkiako Estatuak bad duela horre kurden aurk egituko edo ba, balio duen estrategia bat eta baita mamom, eh, une batez, baina ba, jadismo eh, muturrekoena ere babestu eta eta laguntza batea. Hmm. IGCOa PG miliziaka aipatzen dira joiaba edo ejan duzuen zala eh, mendebalde gune hortan hoja ereremo handi bat lotua dute. Turkiako mugarren partea hondiena uh, kontrolatzen dute. Arriskua bat besara ikusten dute hori Turkiarak? Bai, bai, argi argita garbi Turkiako estatuaek eh esanitzen du, adibidez, su betena uindarren ezari zenean, hor eh estatuaetuek eta Rusia adostu zuten edo edo ibosatu dute ze duala marbategun edo a ama, bai, marbategun e, beste zueten bate baitira eta eta eta kalegin zuen eta hauezarreta argi sentitzen horrek eziela bereiak bueno terroriste fayotzik zituzten taldeak orretzirela sartuko eta hortziren bai daes edo estatuzela Islamikoa eta gero alus frontea ez e, alcaldrak ilustura zutenak eta horien aurkez egiko zutela eta turkiak berehala sentitzen bueno kurduak ere sartu hartzirela talde terroristen artean e, noski e, kurdek lortu dute e, azken eta urte parean oso oso algentza berezi eta eta oreka zaileko bat bai bai estatuaekin eta baita rusiarekin ere eta berazur ba ba horrezti e, e, ez dietu usten Turkiaren nahiko luke mesela jozenez baina baina bainaia da e, Turkiak hor argi tola pekakaren adar bezala ikusten beste kaka gerrilaren e, adar bezala ikusten duen talde talde hau beren mugetan eh ikusteak eta Siriako muga oso oso luzea da e, kilometro badira ba horreke ba, alarma alor guztia piztu Turkiari Sí, Urrutiko etxia zurekin eh, segitzen dugu Kurdistan eh, aipatzen eh, eta Kurdistan mendebalde aipatzen ginuen, beraz Siria, Siria eta Turkiaren arteko mugan eh, sortu den eh, ere muori, eh, kasik eh, estatu bat eh, bezala dela eh, de facto independentea dena eh, eredu gari bezala aipatu da Kurdistanen antolaketa soziala edo antolaketa politikoa, nola gauzatzen da hori gerla denboran? Ba, eh, kurduk argizan dute, eh, beraien zate, bueno, beraiek erantzutela une baten, eh, duela bi urte eta erdi, holako botere bat batean zela, eh, alasadek, eh, baxar alasadek, bere indarrak bildu zituela bai, damaskun eta lepon batez ere, eta hor hartu zutela, e, boterea duena usitu zirela. Hortzutik e, haitena, euren, e, zera, e, lana etxea defendatzea izan dela. Ez benaz, militarki ez direla izan, nionen orka joatekoa, koizik eta etxeari eusteko, eta, eta eraso dietenen orduan jo dutela horrela. Horrek horretik bazekaren koordinazio handi bat, e, Bueno, eh, garrilan, eh mendian aritutako jende asko bazen hor, eh PKKren esatitzen garaibaten, eh, irutik bat edo siriak kurdua zela eta etorri da alde batetik. Eta gero bueno, ba bazen eh aspaletik adulaojan PKK-kako sortzaileak eh bazuen ideia bat idatzita, ez eh bueno, ba mendi eh, hurbilean ekskursione makarri bat astatu tradizionalak, eh, ba, etzuela, etzuela funtzionatzenik, eh, estatu nazio horrek, nazio bakarreren ideia horrek e, Turkiako aldean batez ere frantziati kopiatu zena republika ideian nazio bakarrekoak, eta hori Eki Aldurbilian eta eto Anatolea, Turkiaren batean ba, ondamen dizantzela, bertan ziren ba, ba arlinzio eta eta arri eta izguntzen eta nola behit duen, ba, beti gurako epe demokraziat proposatzen zuen eta arrietatik herri edo guzunetatek abiatutakoa e, garrantzimenezi ematen zionadibidez, emakume eta gizone norteko berdintasunari, beti ere e, olako agintere lekuetan e, gizonezko bat eta emakumezko bat dute eta arrojaba edo, edo, edo siriako kurdistenen kasuan, nola ezpa e, kurduak e, lekuatzen nagusi zidira baina beste herri askore bizidiren ba, e, berezigi, harreta berezia jarri zioten e, arabiarkere parte hartzeri e, musulman sunitez gain E, Ao krihauek eta eta beste ba, eta eta erresi battzenetako jende ere parte hartza eta eta hori dendo funttzean. Mm, alde batzuek akusatu dituzte kurduak aliatoki zaitea basa jaladekkin eta hori damaskoren oposizioaren kontra pixka bat bien artean kokatzeko hori hala da zure ustez Eh, komun bat dute proiektua amankomun bat, edo adostuak dira, Damasko eh, eta eh, Kurduak? Eh, kurduak argi, argi, argi dute, eh, Baixarlasat ez dutela eh, aliatu inyuntik inora, eh, puntualki ez falima da, eh, bueno, bakertatu den, une baten gijadismoak eh, ora joan dela, biek gijadismoaren aurka jo izana baina horrek ez ditu zera aliatu itermen, estela eh ba, estatu batuak ere aliatu diren neurri horratan, ehz kurduek e, beste bere, bereix beste bideo bat hartu dutela, eh gertatzen dena bideo hori eh estela oposizioak e, e, bueno, e, nahi bueno, estatu islamiko edo edo E, islamak eta sariak gidatuko duen estatu erratetik opositean estati bat egutxien, ez ez edo indartxoenak nahi duen bidatik eta kurduak bueno, barri dute beste eredua dela eta horretik ez dute ez ezbata ezbeste e, e, onartzen, ez gogoan izan e, da e, asa den aurrean gehien surritu den arrietakoak izan direla e, urtetan, baztatuta milakak kurduak ez zituztela beharzoa giririk ere hau da zerritar bezala ez dela, etxean ere estatuak ez zituelako onartzen eta erritar eta beraz da, inolako eskubiderik abezen, lako papar berezi batzu zituzten e, e, torkin edo, edo orlako, no, edo apatridan bezala eta beraz da, ez dute inungo inungo eskubiderik izan, sirearen baitan bizita ere, eta, eta luza zan, han egon daren ez. Beraz, ez dute orlako eta gero, milita eta lauan e, jadanik, egon zelelego altxamendu bat, eta eta saraskia kurduen horka aldeortatik ez da, orlako lotunerik baina bono, gero ere ez da gaukatzenik, ba, une baten eh sabe que es la hepatomegalia estropa que retira tu situla esta curdecor eh eh valia de nagusitzeko ez eta nolabait ere elkar nokaukerrarik edo edo tirolik gabe mm -hmm. Turkiara pasatuz edo iparkurdistanera pasatuz Hor Erdogan Turkiako lehen ministroak gogortu du azkarki uh, politika eta goxetea baliatuz besteak beste uh, Iri batzu setiatuz um, Gogortze hori siriako egoerari lotua ikusten duzu? Bai, e, argi dago eh, Batetik lehena ipatu bezala eh, Turkiak izuarezko beldurra badu eh, entxasirian eh, bizpairu idu milio ikurdu baldin badira eta, eh, bueno, harki erakusten nolakai diren, mundu oso liuratzen ari den, estatu eh, eredu demokratiko bat eratzeko ba zer eslukete eh, Turkian diren, ba, goita-gosto-goita goita mar milio ikurduek, ez eh. antzeko zerroa itere hortzeko eh, bueno, eh, eta edo asko zapalagoa izan da ere eh. ez, bueno, autonomia, edo edo, e, beintzat dute, askotan, udala retartik abiazutako e, buruia betza batez. Oso gauza, xumeetan izan dara, e, eskola, eskola kiregizia kurduela, eta horrelako neurriak izan dina, e, lehen da bizeko ekskatu izustenak. Baina, e, erdoan egua du, holako e, amets, amets moduko bat, e, bera estatu buru indartxu bat izatea, parlamentuak eta kontrolatuko ez duena, e, betingoan izan da. Turkia nahiz esatenako lenako oso oso botere armada izan dela ez eta eta erdone botere itzi zoretik e, alegin berez egintzen armadaren e, eragin hori murrezteko, eta eta horrepik ere asko izen ziren e, estatuko kolpesalaketak eta eta hori lortu zuen dolar berak galdien zen eta orainbere nei zen muse konstituzionala zer bere indartzeko baina horretarako kurdun babesa behartzen eh havia tsuen horrelako e, ba prozesu moduko bat beider ba gorduek eh sortzilarik azken hauteskundeetan negoziatu eta bakia bertsela baina horrak ezintzuela e, ordain izan ertogan lider bakar eta eta ia oposiziorik gabe bihurtzea ba ba zuen e, ikusi genuen ez eh? ekainak hauteskundeetan gehiagonik ez zuenez berriz ere gerra piztu eta eta aurriko hauteskundeetan ba ba nagusitzea berriz nagusitu zen gehiengondia goiz baina horrenik ere eztu parlamentoen berden e, negozitasunak eh ban lider bakar biopso konstituzionalatzeko eta bitarte horrean ba bagerraren e, da kurdistako iba lekuten iparkurdisteko dirre eh e, eta beste iba lekutan gehlaugen a e, buka kezko sex faltaldi taikena e, bat hortorkian eh uste, ba, behar duela turkiaek arkipresio argi bat egitea, e, turkiak bat du beste karta bat argi ikusten ari gara eta eta lotxagabeki jokatzen dute, e, bueno, lotxagabeki, alebatetek Europaren jarre gara ere, asko esan leiteka horretaz, ez, turkiak hori e, bintzen daitortu barra bintzea jo, e, jaso jaso dituela, di bilioi, iesle jo bain joan gehiago. Mm. Baina, e, gero horrek erabiltzen ditu, horiek e, batzutan batzui, IES egiten usten, edo bideratzen iai txasura gultzatzen, eta este batzuk behar denen geliara zen, eta beraz horren nahitzinen, ba, ba Europak nahi beste egiten usten dio hauzi e, hori nolait, e, konpuntuko baldin badu. Mm -hmm. Urtsi urrutiko etxea kurdistani uruzko pundu haue eginik mileskaj, eta besta dibatak te? Ongi arte.